Maturii și puternici, să ajungem la poarta creației, Să trecem de ea și în iubire intrând adolescenți, Să ne facem copiii la nașterea fiilor noștri. Oricum, ei ar fi atunci mai bătrâni decât noi. Ne-ar învăța să vorbim, ne-ar legâna să dormim. Noi am dispărea tot mai mult. Devenind tot mai mici, cât bobul de strucure cât bobul de masă, cât bobul de greu. Mi-am năzălit în vise un oraș, ca un robot cu mii de circuite și va în acel babel uriaș. Toți oamenii urmau cărări greșite, și mâna dupuneai pe telefon, și apoi formai un număr, oricare. Primeai pe loc răspunsul monoton, răspunsul de coșmar și de eroare. Alo! Formați din nou că v-ați grăbit. Să știți că și acest număr e greșit. Și mâna, dacă iarăși o puneai și altui număr îi dădeai viață, o altă voce în orașul rai îți răspundea la fel cu un ton de gheață și nimeni nu știa din toței lui ce număr are telefonul care suna mereu din partea nimănui. Un monoton răspuns la întrebare. Alo! Formați din nou că v-ați grăbit. Să știți că și acest număr e greșit. Visam orașul ultimelor plăți, plin de roboți, betoane și butoane, în care nu mai sunt identități. Nici numere măcar la telefoane, orașul de la minus infinit, astenizat de crizele atroce în care toți cei răi au biruit și toți au căpătat aceeași voce. Allo? Formați din nou că v-ați grăbit. Să știți că și acest număr e greșit. Și apoi, trezindu un -mi minte din coșmar, te-am regăsit, râzând eternitate, în brațele unui bătrân plugar, să mergi, să argi acolo de se poate, să argi acel oraș atât de mort, încremenit în mii de circuite, pentru epave ale lumii, port cu toate telefoanele greșite s-aud din nou pe om zicând din greu alo e adevărat aici sunt eu Dacă ochiul meu petrece domnișoară poezie sângele se culcă în zece pe o tulbure trezie Scot din somn cu plapa stângă îngerii uscați în roo. Sunt pe-aproape, sunt pe lângă lunecoasa doamnă nouă, Mai not copilăria unde moartea pupă vinul, Amețindu-mi herghelia orbului din opt, destinul. Mă iubește, nebunește, parfumând scrisori de noapte, Dacă a ști cum se numește, aș intra la doamna șapte, Dar boiem, facă-se voia celor răstigniți pe oase, Calule se roagă troia, îți dau fândă în șase-șase, Oul cinci cu o spărtură în tăcerea mea imită, Dulcea blestemata gură, Când mirasă când cernită. Ah, angelic pot să latru la un om intrat în câine, Sub piciorul doamnei patru azvălin puține pâine. Piciul melancolic toarce poezile sub piele, Până tandru se întoarce domnul trei să-mi le spele. Domn Pijote, uite moara, nu-i nici tânără nici veche, Îți întinde subțioara pentru o palidă pereche. Dacă totuși mă mai doare nisipul lor boicră, sunt clepsit răcălătoare, domnișoară, doamnă, O Odată, vrodată, Odată, vrodată. Un milion de brahmani cântând în templele Himalaiei nu acopereau vocea ta. Un milion de termocentrale nu dădeau curentul electric pe care îl dă pieptănul tău trecându-ți prin păr. Un milion de fulgi de săpadă, în echilibru indiferent, făceau acrobații pe fiecare geana a ta. Un milion de berze îți zburau prin oasele tubulare, strănutând de atât curcubeu. Odată, vreodată. Odată ți-nfigeai ți dinți în librăria Mihai Eminescu, ca într-o gumă de mestecat. O întindeai până ce vânzătoarele și lungeau gâturile după tine, ca niște corzi de chitară, pe care universitatea cânta scuturându-și părul de caramida. tragea ideea ea până ce cărțile de pe rafturi deveneau bildungs romane, mahabarate, și în serarea, monstru de ojă le răsfoia tremurând, cu o mână de glas papir ținându-te după talie. Odată, vântul își făcea buzele în oglinda râsului tău și pleca să se pupe cu hotelul Negoiu în spatele unui nor de vulpe canadiană. Iar tu umflai luna, cu pompa de bicicletă și îi dădeai drumul brusc și lunașul era dezumflându-se, dădea tramvaele peste cap, mânca sandvișurile din patiserii și sfârșeau un suroasă ca o prelată de mușama pe umărul meu. Erai tare mișto și foarte simpatică. Purtai Bucureștiul la mână legat cu o curelușă de curcubeu. Erai folositoare, rinichii tăi luminau în stații reci de metrou și părul tău de mânuțe apăsa deodată pe toate butoanele stelelor. Odată, vrodată, un milion de ochi strânși nu făceau atât întuneric cât era sub pielea genunchilor tăi. Un milion de trotuare nu erau de ajuns ca să-ți croiești o vestuță de discotecă. Un milion de basculante îți descărcau zahăr în ceașca de ceai, iar marea-ți o mareie de lingurițe. Odată, vrodată. Dar acum... N-a mai rămas piatră pe piatră din tine. Te-ai dizolvat în neofalina firelor de troleibuz. Ai luat-o supra doze de ploaie într-o cașetă de frig și copăcelul arterelor tale, privind la creierul tău ca la un nor alburiu, a îmbrăcat taiorul de faianță al morții. Au mai rămas din tine doar un pantof plin până la buză de sânge, o roche de lichări și insecticid, o mână de nasturi un torst de pisică într-un muzeu de antichități. Odată îți întindeai pe față sala polivalentă ca pe o mască nutritivă și rămânai toată noaptea luminată de becuri. Odată purtai, ca mănuși, blocul Dunărea și statuia aviatorilor. Odată umblam amândoi prin coridoarele fulgului de zăpadă, împiedicându-ne de schelete de stegozauri. Odată mă încălzeai, așa cum încălzesc șoferii cu lampa de gaz, Motorul camioanelor înzăpezite. Odată, vreodată. amintește cum era, odată, vreodată, Când un milion de pisici bronzate de soare Veneau să ți se frece de gât Și un milion de atomi ți se gudurau la picioare. Da, când erai făcută din femelele tuturor speciilor, Chiar și din femela melcului, Chiar și din femela șurubului, odată. Vrota